اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلق من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم الان قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادر ول ويل يوم اذل للمكذبين انزال الله جل مه ان خپل نعمت تذکرہ کئ اود اغه په زم من کې تخریب ورکه په دواو طریقو باندې یو تراب تیار ورکه الله جل جلاله زم رلوی نعمت الله تعالی کدا څو کله چې ارستاسو پیدایشت اود تاسو بیا منې نگار کای أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ لَوِيَ أَيُمِنِي آیا کړې پیدا لرا تاسو مائمهين دا وګه کمزور نا دا وګه لګو نا چې غار ده انسان د وګه پیدا کی د زنانه او د نارینه او بدبذاري کمزور دا د انسان اصل او دا د انسان حقیقت دی انسان د خپل اصله حقیقت ته وګوري چې سومره د بدبوی کمزوری وبونه او فسانی وونه چې د هغین اللهله جلال څومره خکله انسان نه پیدا ن چې الله هوفی قرارې مکیین دا اوبو چې د سړدم لانه او د زناانه د ترب مخ راضي. نو الاو مو وګرزو دغه وګ په قرار مکین پهغه مکان محفوظ کې چې هغه رحم د زنانل نګور رضبطه مې ژښت مې بارګې تیر شي دا خلکو عزیزان لګار کتل دا ټول الله جل جلال جلاله کوي چې الله زنانو وړي په ژښت مې کې تیر شي زنانو ور کې چاته صرف نارینه ور چا ته دواړه ورګو څوک شنډوږی انه هو علیمن قدیر یت به خرګ دي الا علم والے چاله زنانه پکار دی چاله نارینه پکار دی چاله دواړه پکار دی څوک شنډوږه مدار الله کوي الله وی فجعلناه موږ اوږه زودا وګ زموږ په حکم باندې دا وګرځي فی قرای مکینن و یوزم محفوظ کې چا زنانه رحمنه بچیانه چې باغی کې انسان پیدا کی جوړیږي نوی گرزو دی که اعلان قدر معلومین تر یو مدت معلومه بولی نو مدت معلوم سمرا چه اللہ و والی بازی ٹیم که لگ مدت اللہ و والی نوزایشی او بازی ٹیم که اللہ جل جلال و خپل مکرره مدت او گرزی چه اغا مدت معلوم دی کم نکم شپاگی میشتی دی و ذات نو زیاد اغا دو وکاله کې دی اخیری عام طور أغلب او اکثر مجموع نه هم یاشت کی یا تو کې پیدا کیږي وکم نکم هغه شپږ میاشتې دی او زیات نه زیات هغه دوکاله نه مت یو اندازې معلوم پوری یو ټیم معلومه پوری چې د الله علم کې د اتفاق درنه وګوره خپل خو اندازې شو دا چلو شو یا بل ان کې مثال د خاصب الله پیدا یاد کړی الله سمره وخت غوښته ویو بس بیا چې الله وړي مکمل کې کین الله وړي ځای کې یې اټول الله په حکم سره دی نو فقدرنا فنعم القادرون ب فقدرنا الله یې مونږه انداز کو دي په چیل را د صفاتو له یا مون کودرت لرونکو دی د بچی په پیدا کولو باندې د صفاتو باندې د پرنګ باندې د تو په قوت او طاقت باندې دی باندې قدرت لرو دا ټول مونږه اندازہ کوي نفعنعالم قادرون سنجه الله پر مې سبھترین قدرت لرونکي مونږه سبھترین اندازہ کوي مونږه دغه بچی را دغه صفات وګورئ شینوالا جاپان والا سوره وسوکه انسان یوه کو خدومره ماشینو نه پکې لگولي او بیا نو انسان پر شان کار نشي کولی روبوټ یو خپل جليګي نشاتہ او تکسی سې نه به چلو او کار کلا د انسان په شان ته نه لاسګر کوي نه فقر کوي نه سترګر کوي بس یا ماشینانو په شان ته ماشین به انسان په شان نشي جوړول فنعمل قادرون نحن سبت ترینا النازکون کی الله علم لاسه تعبر کمې طریقه سره ریپیرینګ نو وړي سترګو ته وګوراس په مو لاسه نو نور اندامونو ته وره ننې چې ګاډي په جنبه کې پېټرول ختم شو یا په کې سیلونه ختم شو. خبر زاندل سمره زمانه چې الله وړي ظلم چلي کې نساس هیڅ مسله په کین راضی کله الله وړي موجودا دا ودنېمتونه الله ذکر یو خبر هو په دې کې دام د چې الله دا, دا کول شي نو الله دوباره انسان جوړول شي دغه انسانی ذهن مطابق اولین پیریش غرانی دوباره آسان الله تالو اول او دوباره پیدا کول دونه آسان ویل یوم اذ للمکذبین الہی هلاکت اعظم ده خسران او تاوان ده یومیدین پد غرز باندې للمکذبین دپاره د انکار کوم دپاره د دروغ غنو کو چې دغه نعمتونه د الله د طرف نه غنی دا دروغ غنی چې د الله ذات ته د نعمتونه رګړي دا اللہ پی غمبران نو منی دا کوي تک زیب کئی دا اللہ دا دین تک زیب کئی اللہو ایدا سی خلکو دا پارا حلا کرتے علم نجعلی الارضو کی فاتح نو دی مخکی یو خبری یاد ساتھ ہیں دغال تا اللہو پر ملف قدر نا فنعمل قادرون اجمال ورنہ دیر لوی دا اللہ تقدیر و اندازی دوگور لاؤل اسنی بیا وین جوڑشی وینی نا نطف جوڑشی متفيد زنانو د نارینه امشاج اختلاف شي بیا دغینه علاکه جوړ شي د ویني بیا دنه مزغ جوړ شي یو بوته دغه دنه جوړ شي او ځارنګ بیا دغینه رو رو زله پیدا شي اډوکی پیدا شي بیاغه تقوخ واچول شي انسان بدن کې بیا پرشتي مقرړ کړي الله تعالی د طرف حدیث کې رازي روايات کې پرشتي مقرري نو پرشتہ دلان ته ټیم په ټیم خبر ورکړي یا الله مزاشو یا الله علا کشوا سره د دې نه چې الله عالم دې بيعرفو کې واجول شي بیا پرشت ته پوسکي یا الله نیک بخت رې کبد وخت مزکر دې حکمونهسته پمل لجل به مر رزق د دو اجل نیټه عمرې صورت عملی کې بکلا د زری رزق سوم را دا د مور په گیډه کې پرشتي سره نوراني رېجستري او دا ټوله کې سپلی شي نوټ کړئ خبر زن درال نیکه الله د مخ کنا عالم دې اگر جدا كارونا دي بياروسكو بخبر اختيار دا جرمونا وغلونا وغلونا كي وغلونا كي, كي زكا سوابا و جزا دا والله دا علم دي نو التمخي ولي كليشي نو الله اللہ جل جلالهو اندازه دا علم نجعل الارض اللہو یا ممند دا زول از مکا كفاتا جمع كون كفاتا جامعا الناس كل خلقی را جمع کردی دیر سیزونا پا مخد از مکا باند جمع دی لاند جمع دل تعالنا دو سيزون ذکر کوي احيا ان جوندي بالسكن عليها باغيبان دي ژوند تي لري د پس الله پر اج مګري دي سکون زای کر زولره و اموات او ج مګري دي الله تعالی مړي پدې کې بيدفنې فيها د دفن حکم کړي سم ا ماته فاقبره فا د وفات کینو الله جل جلال هو د دفن کولو حکم کړي ندزمکه په گیډه کې سمرل وینې تابل نعمات الله ذكر كي دينا شكا منكر دي دا غي دا پرم عذاب ذكر كي نام يولوي نعمت تي كملو كي دن نزانوينو سمرا فات مويبوا با مخدز مكا سمرا زلط با كنیکو دا غبز عزتو هو دا گنانگار سمرا رسو أيو زلط الله دا مخدز مكا كي فدفنس رطول انسانانا قپد نزمكا جمع كون كي الله وي جو جمع كد دي بخبل مخبان دي اللا فحكم سرا وامواتا او اوموند دې په کې لکه موجود دی هغه مجمع کړي و وجعلنا فيها رواسيا او مونږ غرزولې دې پرېزمکه کې رواسيا جبالا ثوابت مضبوط غرونه شامخان دیوال د عالیات ویل یو غني تسغ د دې د تشریح و وضاحت نشته دی زخبلستا د وطن تر د بدګلې تر په تما به دا غټ غردي دا دنګ نه چلوکه موږ کې لړو نو بل بخرشن نو دا ډوله کې چې موږ یې بل لړو بیا ما وېدا دا د نن په پرابله کې نه دی چې په شروع شي سړی کې نو مزبکه مزد دی دا په کته سړی 1250 یوګان د دې سړی پوښتنه نو دا الله نوې وی غو نه ګرځي دی دا دې پرابله د مزبکه حرکت کې د دې حرکت مخکیمه تاسو تفسیري په دې حرکت کې تقریبا نو دا حرکت هره انسان لپاره مفيد دی دغه نقصان نه دی نور نګرچا پیرګزې لګره سیکل د پای په په خپل تعویق د راز شپې او سړی د سیکل د په شانته چکر ارې مثال دا لکه ویډیو بال ته وباله ته د د حرکت تی خدای حرکت د انسان د په پر موسمونه بدلي کیرا بدلي کی چینج وګی راځي راز شپه بدلي کی د پیدي یو حرکت د استرابیو لکه 33 غړې روانې د غړې ټایر پنچر شي او ګلزارې شروع کی ا سورله باندې وردی کی شي خبر ده تا ویو دغه حرکت د ډېر سپیډ کې چونکې ده او دا حقت حر... حطرنا کو د انسان دپه نو د د ووج الله جلله جلال پهې باې مضبوط مضبوط وونه چا په شکل د میخونو باندېدي دا غونهبار لږدي او دن نهې دی خبر د انتالله دن نه دی دا د اوبو خزانانی دي د اوبو نډې د خلو کولیپوتي پهې زې کي اوو کې او تاسو بګوره ګټو کې باه وي معله و ما پهې باندېدي دا الله د په خپله پیدا دا د الله د قدرت د لایلدي پیدا کړی د په پهې زمګ روازیا مضبوط و غرونا او شامخاتن دن و از ناکم او مونس گولی دی بتازو بانده ما ان فراتا اغا اوبو خواگی ما ان عاد با ما اللہ سندس گولی دی خواگی اوبو سمندرون اوبویونا دا بتراویوی اللہ انتظامو که دا اوبو پا زمکا که والی گیرا والی گیرا کونو که باران بارانو ناواری که زمکا که کسی بارانو ستور شی اوبیا رزم کې راګونو کې راخوريږي نیرونه ناراضي او سپي کېږي و یا نو بور نو ناراضي نو ټول تنظیم الله کړی تو صرف کنداو کنه او بصوخس کوي الله تعالی سکي نه ټول انتظامات الله تعالی کړيدي دو په انسان نه پر الله والي نو بګتلل شي یځمي او بګتلل شي نو بوتي وڅي او بیا او برابر شي بوتي پزان نه بوږیږي دا د ورځې مثالې یو ځنه بل ځته او بل ځنه بل ځته پرواي نه دا کسب دي او به ته نه الله والي اوس بیا چې میاشتنی متتی شي الله وړی او بره بر کې ی کېرورو ژون پیدا شي د کو اورو ما شي او بر د انتالله بیا یو ځ بل د ته یلې وچ کي و کې اوړه وچيله او کانا کو م کوولیدي تاسو باند ما ان فراتته او اوخ ویلون حلاکت دی چې څوک دا م نهې ان کار ک یو په د غرض د قیمت لل مقدمبي دپاره د دررو انکار کوم کو د دینه متونو دلنه د پیغام برانو دلنه د تین دلنه د هره غشه نشه چې دا, دا غي دا تصدیق به کار دی د تخزیب کې انکار کوي الله وی داس دا انسان د دا برا برس د قیامت باندې هلاکت ته خصوصا د انه مدظمه کې د غرونو دا د خوغو بود همغه الله دې مونږه سوچ پیدا کی او بس کو غنیمت په خیال نیوس د انسان د الله ولی جوړول غواړي بس خبرې دې زده یو د ولوکې نړوکې نیمت نو د هغې وختې شوکره دا یو دا, دا او دویم هغه دالی چې د وړی نه وړه مسی انسان ان کې صفت دا پیدا ک الله تروج ایلا سوچ کې زلکې دو وکي زلکې الله تهوجی شي مات تره شي کور وته ووي دا الله تروج د الله سره را منبت دی او دا دو خبرې که کم انسان د الله ولی جوړه وړی دا خبرې ځان کې په مشک پیدا کي غور ځان ته گاڑی باندې په سور شي دعاونه منه خو چیرې چې نو گاډې زه اتروم را کوشم ان بیا دواو امیو د بارو کې زبټ مشق تجربه باکه بار بار ځان بسټړي کینو دا خبره وتا کی الله سنت پیدا کی بغیر د مهنت نه په انسان کې دا عمل را شي الله نعمت ورکړي مال ورکړي موټر سایکل ګاډي باندې خو والی نو خدای ات کی ان دا وایي چې دا چرآ کړل ديغه دا ناشکری د نعمت نه خللوکو ما اللهېمونږدي <سؤال> پیدا کړې تاسو ل را منمامهین دا اوبو کمزور نام فجاالنا واللهوي پس موګر زولدي دوفی قراره مکیین په مکان محفو کې چې رارحم دی اقدرې معلو منته یو مدت معلومه پورې چېیو مدت عملې نه فقط درنا پسلهوي پدغ بچی باندیو دادو پا صفاتو باندی دادو پا پیدا کولویا فاقا درنا اللاوی پس مونگا اندا زکرده ده بچی او صفات دادو فنعم القادر اونا سبیتر اندا زکوون کیو اللاوی مونگا یا فنعم القادر اونا اللاوی سبیتر قدرت لرون کیو مونگا ویلون حلاکت یوم ایدن پا او رس باندی للمقذری بینا کار کون کو درو کون کو دنیمتنو دالا علم نجا لیل عرض ما نه ده پیدا کړې من ګز مقا احیا فاتن چې م کوون کې احیا انجندو ل را واته نه لو ل را وجه نه اللهمونکر زول دي في یا پهې کې رواس یاشاېخاطر مضبوطروناوګ مضبوط اودنګرونا وسقانااکم اللهمون کوولليدي تاسو باې په وسطې دنیروو د چنو وغیرره برران ما انفرتا وبخ وجي ويلن هلاكه نقصان دي عذاب د يوم ازين پدغه ورس د قیامت کې للمكذبين د پانه کو دي نه منعل رد جانب الله الحمدلله رب العالمين ولام کې متقين والسلام و سلام الله رسول محمد واله وصحبه اجمعين يالناكم نعمتو ذکر شود پیدائش نعمت الله کریم اخدا د دې نعمت څخه رحم وکړه دا کید صحیح استعمال توفیق یې راکړي الله کریم وغواړي او بار بار د دې په هني زموږ په ذهن کې کینې د دې په هني زموږ په ذهن کې کینې یا الله د زما کې تکزیب د عزمو بچی یا الله تعالی ملال شي كله